Първата идея – мъдростта на Халил Джубран. Чуй думите на мъдреца и ги прилагай, но не ги цитирай. Прилагай ги, не ги цитирай. Бедата, която ти сломява, е тъкмо силата, която озарява сърцето ти и издига душата ти. Значи това е и съща сила. Ти и камъкът сте едно. Само, че твоето сърце тупти малко по-бързо. Но в твоето сърце го няма това спокойствие на камъка. Възхвалявай животът заради това, че ти е дарил жаждата. Ако Твоята мъдрост не те освобождава от оковите на материята, никога няма да се приближиш до трона на истината. Любовта прави секундите светилници. Любовта е поемата на духовния живот. Духовният хляб го ядем, с нашето чисто сърце. Обич има само в чистотата, а любов има само в съвършенството. Любовта е един висок свят, до който не достига вълчия двой, нито змийското съскане. Душата жъне в любовта, когато е посяла семето на истинската вярност. Всеки е длъжник на душата си. Красотата е онова, което искаш да отдадеш, а не което искаш да вземеш. Пак ще повторя. Красотата е онова, което искаш да отдадеш, а не което искаш да вземеш. Ти си изпратен да се научиш на радост в тагата и на познание в мрака. Бедите, бедите проясниха разума ми и казва: Не ходи на изток да търсиш мъдреците, но отиди при любовта. Тя знае пътят към изтока. Любовта знае пътят към мъдростта. Дяволът каза, аз съществувам, за да изпитвам, а изпитанието е мярката, чрез която Бог узнава достоинството на хората. Ако аз умра, ще умре и изпитанието, а тогава ще изчезнат и ония духовни сили, чрез които човек израства. Дяволът каза, аз водя хората към молитва, пост и преклонение. В моят живот е спасението на човешкият род. Аз съм принесен в жертва за спасението на човешкият род. Тук само ще ви допълня, че когато един човек идва няма значение близък или страничен и ви обижда. Той прави жертва. Жертва, за да станете дълбока вода. Скоро това казах и в София на една сестра. Плати на някой, ако искаш да те обижда един час, да ти каже всичко, намери подходящ човек, всичко какво се сещаш. После през целия живот, който и да те обидиш, ще избледнява. Ще станеш независима. Тя почти реши да го направи, след време ще разбера, дали? Защото се подава все още на обиди. Така, казва Халил, болката е бисер с невиждана красота. Душата ми ме научи да не се радвам на похвалите. Сега вече зная, че дърветата цъфтят без да чакат похвала. И казва, «Душата ми ме научи на това, че въпреки, че нося светлина, аз не съм светлина».